Alenia acasă? Nu mai e. Da, se întoarce repede. L-am trimis să ia ceva de la alimentarea. Dacă mai sunt peste vreo jumătate de oră, oh, peste o jumătate de oră. De ce te-ai întristat? Era vorba de ceva așa de important? Da, mâine avem lucrare. La gramatică. Mi-a promis să... te ajută? Cam așa ceva. Hmm. Știi ce, Răducule, până vine Alin, da și la masa de scris și faci câteva exerciții, da? Nu ajut și eu unde nu te descurci, nu? Nu mai Hai, lasă-ți o jacheta aici și la fier și hai în casă. Aulă. Aolă, da dar ce asta? <laughs> ce se fie o gaiță, răducule? Tu ne-ai mai văzut așa ceva? Poate, la bunici. <laughs> dar ce te răută, ce și are, parcă răde de minte. <laughs> Pofesti, dar o gaiță împăiată. Hai în camera lui Alin. Să încercăm să le dăm de capăt împreună exercițiilor de gramatică. Dacă spui că ți dau atâta bătaie de cap, nu <laughs> <laughs> să vedem ce <laughs>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 sunt convinsă, răducule. Ah. acolo nu o să mai fie nimeni lângă mine să mă ajute. Po să fie. Cum să nu? Uite, ia asta și păstrați-o bine. O pană? Exact, o pană de gaiță. De la pasărea aceea din hol? Mhm, uh -huh. ai ghecit. Dar e o pană vrășită. Să ai mare grijă de ea, să nu pierzi. Și încă ceva, atâta timp cât o vei avea asupra ta, să nu te pripești în tot ceea ce faci și să te gândești bine, bine.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 Uh, drept să-ți spun, uh, Adina, când trecea pe lângă ea, Gaița Năzdrăvana mi-a șoptit la ureche că, la lucrare, vei lua cel puțin 8. Așa da, a spus? Chiar așa, opt. Vă mulțumesc mult, Antie. Am să plec De și eu. Trece. Și Alin, nu-l mai aștepți? Uh, nu, nu, mă duc eu după el. Dacă întârzi atât, cred că știu Unde, unde? unde? Sunt și eu curioasă unde e.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 La Bravo, Alina! Hai, schimbă-te și fugi și cu răducul la joacă! Îndată! îndată dar tu, ia, spune cum te-ai descurcat? Am luat nouă, tanti! Vă felicitări! Niciodată n-am luat o notă așa de mare la gramatică! <laughs> nu o să mă credez, dar în textul de analizat era vorba chiar de o gaiță! Ei nu mai spun! Da, o gaiță din pădure care dă de veste viețuitoarelor că prinde și trece o vulpe la vânat! <laughs>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 Am mai trecut câteva zile și m-am pomenit din nou că soneria de la ușă țărâia de mama focului. Da, da, da, da. cine Eu sunt, deschideți. Mm. Ia te uită!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 Mi-a povestit că aveți și o Faceți vrășile împreună. Ia, sigur că am, dar... Hai să nu mai pierdem vremea, că am o mulțime de treburi. Ce-ți poftește inima? Ce vrei? Știți, mâine ne dă Puteți să-mi dați o mână de ajutor? Păi, eu știu. Să mă consult cu gaița mea, să vedem ce părere are, nu? Uite, am să mă uit drept în ochii ei. Parcă a clipit. Nu, nu, nu, nu.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 Și ai grijă să nu pierzi. Și mai a ales păstreaza Italia, da? Am să mă străduiesc. Așa cum probabil bănuiești, Oana a luat și ea o notă mare la dictare. Sece. A venit să-mi mulțumească și mi-a adus un buchet de albăstrele. Nu vă mai spun că în zilele și săptămânile care au urmat, soneria de la intrare a sunat din ce în ce mai des.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 Și de așa, nici nu știu cum și când secretul penelor fermecate s-a răspândit în tot blocul. A aflat o până la urmă și Alin. Să vezi și să nu crezi. Mama mea este vestită vrăjitoare, dar eu asta o aflu de la alții. Alin, dăm voie puțin. În clasa 1 și până acum ai fost un abonat permanent la premiile de sfârșit de an. Eu... cum să-ți explic? Um... Ce să-mi explici? le da dat pana vrăjită tuturor copiilor din bloc. Numai mie nu. Nici nu ți-a păsat că la matematica am un șapte. Ah, acum aflu plăcuta noutate. Dar las că mă descurc eu singur. Aline, eu zic să lași, biata, pasăre în pace, da? Da, cred că ai dreptate. Acum vă ce jumolitei. Toate penele albastre din aripi s-au dus. Am. Volva e ce fac eu să-mi îndrept nota la matematică? <usurî> uh, uh, uh, uh. Uh, uite ce, Aline. Ca să nu mai zici că nu vreau să te ajut, iată, uh, îți dau un iepuraș. Un iepuraș? Da, un iepuraș. E un uh, fost mărțișor. Ținești un buzunar. Când simți că te împotmolești la vreun exercițiu sau vreo problemă, spui repede în gând. Iepuraș, iepuraș, scoate-mă pe făgaș. He, apoi citești bine problema sau exercițiul, te concentrezi și iepurașul îți va purta noroc. Bine, am să încerc. Succes! Ei, Aline, cum a fost cu iepurașul? I-am zis sunt toate felurile, și iepuraș poznaș, și iepuraș drăgălaș, și iepuraș de pe imaj, dar tot degeaba. Când a strâns, doamna, lucrările, foaia mea era albă ca iepurașul.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 Și niciuna din ele nu are pană. Pălării cu pană de gaiță. Grozavă idee! Vă mulțumesc, copii! Pentru puțin! puțin. Bună, ziua. Bună ziua! Bună ziua! Și uite așa, de când mi-am pierdut faima de vrăjitoare, nu mai port decât pălării cu pene de gaiță.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 Dar să ne punem pijamaua, căci asta are răcoare înșelătoare. Numai că Brăduț a și coborât în goană și a înșfăcat un coltuc mai prăjit, așa cum îi place lui. Sus pe Cămilă! Direcția dormitor! strigă tata, pentru că băiatul nu are papuci în picioarele goale și linoleumul proaspăt spălat e rece. Cu pâinea într-o mână și cu cealaltă mână în chica blonda a tatii, băiatul sare pe covorașul din dormitor.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 S-a făcut liniște dintr-o dată. Tata s-a băgat în pat și citește ziarul, iar brăduț se spală pe dinți la baie. Mamă, unde-s ții tu poeziile? Întreabă curios băiatul, trecând prin sufragerie și lipăind din papucii mare ai tatei, căci pe-ai lui, în grabă, nu i-a găsit. În cap! Răspunde mama, scrind mai departe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 Când fiecare își străgea obloanele și își potrivea burlanele, să se scurgă în pământ apa se țepoșile se plimba prin ploaie, sub umbrelă și mai și cânta. Frunze verde, mărăcine, căi se și el ca mine, toată lumea stă în casă, nu mai mie nici cam -mi pasă. Poa să fulgere să tune, sub umbrele ai o minune. Lângă nouri cât ori plânge, nici o ploaie nu mai ajunge oh, oh, oh, oh, oh, oh. Și cine credeți că-i dăruise a se pos darul sub care căta el prin ploaie fănos? Lângă tuva de mure, tot acolo în pădure, locuiau trei zâne, în câte trei alune. zân mică, într-o lună cât o mărgică. Zâna înaltă, într-o lună mai mare decât cealaltă și zâna grasă, într-o alună O Odată, pe când se ducea ariciul ascaldat, o găsi pe zâna mică, uitându-se în oglinda râului cu părul încurcat și nepieptănat și plângea de sărăcămașa pe ea.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 Ce-ați zice, scumpe surioare, să facem puternic și tare Și la o adică și șerpi să-i știe de frică? Zise cu bunătate și cu plete frumos pieptănate zâna cea mică. A așa să fie, așa să iasă! Încubințară, bătând din palme zâna înaltă și zâna cea grasă. Și ce-ați mai zice să-i știe de frică? Și broaștele și șopârlele din baltă A clipit din ochi zâna cea înaltă. Aha, a, așa să fie, așa să iasă, În convințare bătând din palme zâna cea mică și zâna cea grasă. Și eu peste cine să mai fac vitez? zise și zâna cea grasă, înroșindu-se de necaz, că până aici surorile îl răspătiseră atât de bine parici, iar ei nu-i venea în minte niciun locșor unde să-l facă pe pețepos biruitor. Okay. Ce-ați zice, continuă ea, parcă luminată de gândul cei i dădea roată, ce-ați zice de o fermecată să nu-i mai pese de ploaie vreodată?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 și să nu se îngâmfe ca tine cu ele. Și ploaia suflă peste pădure o vrajă lichidă Și făcu să răsară sub copaci și întufișuri Multe umbrele ciudate gata să se deschidă. Erau albe, galbene, cu picățele,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 Dacă nu avem dușmante aici, zise el ridicând și cealaltă labă. Înseamnă că jur împrejur sunt numai crocodili de treabă. De treabă, de treabă, de treabă limită papagalul Ara, care tocmai urca-n lui de sârmă scara. Ara era acrobat și era în toate culorile curcubeului pictat. <gântu -i> Te-ai plictisit numai cu crocodil, dragul meu!" Îi răspunse din cușca lui nebunaticul pui de cimpanzeu. Eu sunt mai maimuțoiul cimpoacă! Gata, oricând de joacă! Îți promit, dacă te strângi, să te imit!" Oh, oh, o să-ți fiu prieten și eu..."